Анахтемський, то була найтяжча лайка в діда Самотоє. Звідки походило це слово і що воно означало, я зміркував набагато пізніше, коли вивчав біографію Лева Толстого, якого російська православна церква піддала анафемі. Дід Самотой почав мене навчати абетки ще минулого року, коли Сухорукий Їськов, так нешанобливо називав Самотой директора школи, не прийняв мене до першого класу. Зошитів у селі не водилося, бо писати мало хто вмів. Само той хоч і вмів писати, але зушити йому також були непотрібні. Коли хтось заходив до вітряка, праворуч від одвірка обов'язково мусив помітити велику кам'яну плиту, приставлену до стіни. Це на ній кольоровими камінцями старий мірошник записував усе, що стосувалося млива і замовників. А кольорові камінці приносив йому я із плоскої балки. Червоні, зелені, сині. Вишукувати їх серед обточеного джерельною водою крейдяника було моєю улюбленою розвагою. То, власне, зафарбоване природою крейда. Як і чому вона дістала оті кольори, пояснити важко. Можливо, колись належала живим організмам, на зразок сучасної каракатиці, що, як відомо, містить у собі чимало крейди і синьої рідини, схожої на чорнилу. Абеткою я володів швидко. Пасучих у для своїх вправ знаходив серед кам'яних безкидів пласки, відшліфовані вітром і дощами скелі. Вірив, що каміння росте із землі, як ростуть печериці. З цим переконанням жив довго. Був, можна сказати, гілозуїстом від народження. Щось дивне й солодке з'являлося в душі, коли я з літер складав слова, а потім зі слів коротенькі фрази. Якщо так рано я почув поклик слова – того слова, котре одночасно Бог, то доводиться визнати, що небагато я встиг протягом свого незатишного життя. І все ж я був перший у своїй родині, хто вмів читати і писати. А це, даруйте, не обищиться. Щоправда, в селі створили рік неб. Григорій і навіть мати довгими зимовими вечорами сиділи за школярськими партами. Але деякі люди застерігали – дивіться, ваша наука до добра не доведе. Я чув якось розмову між Григорієм і Тетяною, що також ходила до рік непу. Тетяна сказала, чи немає гріха в нашому школярстві. Кажуть, це від рукавого. Хто каже? Брат мій Федір. Я його в неділю провідала. Треба зауважити, що згодом, коли Тетяна вже підросла, відшукався її старший брат, Федір Медведів. Він жив у селі Білому, за п'ять кілометрів нижче від нашого села по річці Білій. Найближчу від нас шахту також називають Білянкою. У Чорновугільному Донбасі оце підкреслення білого кольору не випадкове. Тут починаються кридяні гори, що тягнуться далеко на північ. Федір був доволі письменною людиною, але без обох рук, утратив їх на війні. Навчився писати ногою. Як він те робив? Я ніколи не бачив, але люди казали, що писав непогано. Йому видніше, неохоче відповідав Григорій, що, мабуть, не бажав сперечатися. Набагато пізніше, вже по смерті Сталіна, коли мій світогляд почав мінятися, я пригадав ті розмови і змушений був погодитися. Справді від лукавого. Річ ось у чому. Ленін повчав, що колективізація вимагає поголовної грамотності всіх селян. Сталін примусив селян кілька зимових місяців походити в Лікнеп, де їх навчили так-сякш нашкрябати власні прізвища, і тут же оголосив «з неписьменністю покінчено». Це давало право розпочинати колективізацію. Якось уже під вечір я застав діда під самим небом, так він казав тоді, коли вузенькими сходинами видирався під дах вітряка. Сьогодні він нічого тут не робив, просто сидів собі під слуховим віконцем і про щось роздумував. Сонце, що вже заходило, надавало рожевого кольору негустій бороді великий, на весь череп лисині. Був він кістлявий, висушений, мова Зуська тараня. Ходив у суроці із сільського полотна і пофарбованих бузиновим соком штанях. «А, вже на товар!» – механічно буркнув він, буцім не до мене, а до себе самого. «Он, бачиш, соловці від болгар вертаються!» Я у невелике віконце і побачив сільських жінок та чоловіків, що йшли знизу. Той низ мені довго здавався власною назвою великої родючої улоговини, по якій на провесній широко розливалася річка Біла.